وكل ضلاله في النار. Falënderojmë Allahun që na ka mundsuë edhe një herë të mbledhim, të mbledhemi në këtë vend, që lutsim Allahun ta bëjë vën të bekuam dhe në këtë kohë të bekuam, në këtë natë të bekuam prej natëve të Ramazanit. Dhe shpresojmë tek Allahu Subhanallahu Teala që ky vën edhe kjo kohë të dëshmojnë për ne për të mirë të dëshmojnë për në se kemi përmendë Allahun edhe kemi madhru atë dhe kemi mësu fejnë ti. Si ka thënë Allahu, jo me idhin të hëdithu e khbera ha, atë ditë dëtë të toka dëtë i tregoj e lajmet e veta, bi anë në rabbeke e u hale ha, sepse zotit dëmë thënë ja ka shpa dhe ashtu. Pra, në ditën e gjykimit të toka vendi edhe zdoj gjo tjetër do të dëshmoje për ata se çka kanë vepru njërzit në ta. Pra nda e lusim Allahun që veprat tona t'jen të mira dhe dëshmitar t'on t'jen në favor tonin e jo kunder nesh. Tema e sondëme ashtë për hakun e fëmive. Pra më thanë ndoshtave më shumë flitet për hakun e prindve, sigur çka folim edhe pramë. Mir po edhe prindrit gjithashtu nuk duhet me harruar se edhe fëmijët e tyre kanë hak ndaj tyre. Ëh haku më i madh asht gjithashtu edhe në lidhje me fëmijët, asht haku i Allahut që më falënderoi atë dhe më lavdëroi atë për të mirat e tij, më falënderoi për fëmijët që t'i ka fal, që t'i ka dhuruar, sepse ata janë dhurat prej Allahut subhanahu wa taala, siç ka thënë Allahu Në Kur'an, "Lillahi mulku s-samawati wal-ard", do thotë e Allahut ose i Allahut është sundimi i qiellve dhe i tokës. "Yakhluqu ma yasha", Allahu krijon çka të duaj. "Yahubul liman yashau inathan wa yahubul liman yashau dhukur", do thotë i jep kujt doje i dhuron i dhuron kujt të doi femra pra vajza, edhe i dhuron kujt të doi meshkuj. Ose ditem u juzojuhum dhukranan wa inatha ose dikujt i jep edhe djem edhe vajza i përzin u yajalu men yasa uqima edhe kën te duai allahhu e bën steril do të thonë që nuk mund të ket fëmijë inahu alimun qadir allahhu ashti gjithëdhisëm dhe gjithfuqishëm pra do të thonë fëmia është dhurat prej Allahut subhanallahu te ala. Edhe për atë duhet të falenderohet vetëm ai subhanallahu te ala. Edhe për ti duhet kërkohet suksesi për të bërë fëmijët ashtu si është i kënaqëst ai subhanallahu te ala. Do thotë njeriu për asnjë vepër, po edhe për edukimin e fëmijëve nuk duhet të mbështetet vetes ose të mbështetet fuqisë vet, ose diturisë vet, ose mundësive vetë, por gjithmonë duhet ta kërkojmë mirësinë pray Allahu te lartsom. Këtë kanë bërë edhe njëherë shumë më të mirë, edhe shumë më të lartë, shumë më të madhë, siç janë pejgamberët e Allahut, e, si ka thënë Allahu për robën e, e tij dhe pejgamberin e tij Zekerian, alayhi salatu wassalam, hunalika da'a Zakaria Rabbah, do të thonë ather at e luti Zekeria Zekeria Zotin e tij, qale rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah, fa ozat më jetë mua, ose më dhurë mua e, prejteje, dhëmë thëmë dhuratë prejteje e, pasardhës të mirë, pra pasardhës të devotsëm. Inë në kesemi u duha të je që e dëgjon lutjen. Pra lutjet e penga merve, lutjet e njerëzve të mirë, nuk janë vetëm që të kenë fmi për, për mburje, edhe për knaqje në dunja, ose për të mirat e dunjasë, Po, gjithmonë e kanë lutë Allahun që t'i japë fmi, mirë po fmi të mirë, që janë të nënështrum dhe Allahu s.a.w. të, të cilët janë të dobishëm edhe janë mirësi përprindin edhe në dunja, mirë po janë edhe në akhiret. Pra ndaj Allahu i ka lifdu edhe... Njerëzit e mirë, të cilët lutën me këtë dua, ku Allahu thëtë, «Wëllëdhine je kulun» edhe ata të cilët thonë, «Rabbena heblena min ezwajjina, wëdhurrijatina, kurrët e ajunë». Dë thëto Allah, na jepë ose na dhuron eheve prej grave dhe pasardësve, dë më thënë të atilë që të knaqet syri, dë më thënë njerëz të devotshëm me cilët të knaqet syri. <coughs> Edhe ka thënë për njeriu që duhet të jetë i mirë, dhe duhet lutet u aslih li fi dhurriyyati, do të thonë edhe më përmirëso më përmirëso pasardësit e mi, do të thonë fëmijët e mi. In tubtu ilaika wa inni min almuslimin. Unë pandohem te ti dhe un jam instruar ndaj teje. Gjithashtu Allah ka përmendur dhuan e Ibrahimit alayhi salatu wa salam ate të tjerë, do të thotë që janë lutur për për permësimin e fëmijëve dhe për ruajtjen e tyre prej kufrit, cirkut, pas dhe mëkateve e kështu me radhë. Do thotë, permësimi i fëmijëve edhe ë edukimi i tyre si duhet, pra duhet kërkohet prej Allahut subhanahu wa taala. E këta fëmijë që janë dhurat me të cilën të ka nderu Allahu që t'i ka dhënë, pra duhet ta falenderoj mirësinë Allahut duhet e, të mundohës që të ashtosh mirësin e Allahut sepse, si ka thonë Aliur radhi Allahu anhu me një poezi që e ka kuptimin rruajit mirat e Allahut me falenderim sepse e, të mirat largohen shumë shpejt thënë, që se nuk e falenderon Allahun ajo e mirë ose largohet ose e mira shëndrohet në dënim dëmë thonë dhëntia që ka, ka thonë Allahu nëse nuk e falenderon Allahun Ajo shëndrohet në dënim Ose të hump e mira dhe nuk të vjen ma E para Që është për shkaku i par Që është dë më thënë qëndikon për përmirësimin e thmive Prej shkacheve që i kemi ndorë Dë më thënë pas mbështetjes edhe lutjes sa Allah Shkaku i par është zgjedhja e grua së mirë Edhe zgjedhja e burrit mirë, do të thon zgjedhja e bashkëshortit ose bashkëshortes. Ka thën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar tunkahul mar'atu li arba'. Do të thon gruaja martohet për katër gjëra. Uh, Lidiniha, wa jamaliha, wa maliha, wa hasbiha. Do të thon martohet për shkak të fesë së sa saj, martohet për shkak të bukurisë, martohet për shkak të preardës të familjes, domethënë, edhe e, të pasurisë dhe për shkak të familjes, preardës. Fëmfer, bidhat i dinit e ribetjedak, domethënë shikojat që ka fe, e, që ti je që mos mbetesh domethënë i dëstuar. Pra, grat kur i marrin njerëzit, edhe grat kur marrin burra, zakonisht shikojnë, e shikojnë njërën prej këtyre katërve ose më shumë. Dëmë thënë e shikojnë fejnë, e shikojnë bukurinë, e shikojnë pasurinë, e shikojnë familjenë. Mirë pa ajo që është mëjrë në cishmja që të shikohet, është feja, sepse me atë do të ketë sukses në jetë njeri ju, dëmë thënë e dhe do të ketë sukses për në akhiretë. Sepse njerëzit e mirë, dëmë thënë ata që janë të nënështrumë dhe Allahu të ashtu si duhetë, edhe me fejë, ashtu si kërkon Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu ju jepë gjithashtu edhe pasardhës të mirë. Në gjofë se Allahu është t'iknachur me ata, dhe t'ju apë edhe atyre pasardhës të mirë. Si ka thonë Allahu në Kur'an, Inna Allah estafa Ademe wa Nuhem wa Ale Ibrahime wa Ale Imrane ala l'alemin, dhe më thonë Allahu e zgjodhi Ademin, Esgjodhin Nuhin, familjen e Ibrahimit edhe familjen e Imranit, dhe më thënë esgjodhi në esgjodhin mesin e të gjithë njerëzimit. Dhurrijeten badu hamin bad, dhe më thënë ata ishin pasardhës të njerit tjetrit. Dhe më thënë kuptohet që pasardhësit e Ibrahimit janë njerës të mirë, edhe të devaqëm, edhe të dashur të kallahu, edhe pasardhësit e Nuhit, pasardhësit e e e pengamërvë pas arsytet e njerëzve devotshëm zakonisht kanë qenë devotshëm. Edhe kjo është, domethënë natyrën e <coughs> Aleikum selam. <coughs> natyrën e ekzistimit të njerëzve se zakonisht dihet që printë mirë, domethënë kanë fëmijë mirë, printë qiñ kanë pri... kanë fëmijë qiñ. e edhe thuhet se fëmija është pasqyra e prindit dhe më thanë fëmija e tregon se qëfar prindi ka me gjithë se ka ndonjëherë edhe përjashtime, ka dhe raste kur thonë si doli këjë fëmijë pikëti babë e kështu më radhë dhe më thanë dhe të Allahu dhurrije të mbadu hami mbad dhe të të ata e ishin pasarë dhe së të njeri tjetrit vë Allahu se mi un alim edhe Allahu është që dhe gjënë dhe shë, dhe di zdo gjënë. Idhë kalë imra, të imrane, rabbi inni në dhërtu li leke ma fi batni muherrëra, edhe, thotë Allahu e përmend, kur e, gruja imranit, tha, o zotim, une të jam zotu, se dhe tala, dhe më thonë, shërbimin tëndë, këtë që e kam në barkë, fëtë e kabbel minni, edhe prano e prejmeje, dhe më thonë, kur ka qenë gruja imranit shtatë zanë, I ka premtu Allahut se fmien që do t'alinde Do t'alaje në gjami Dëmë thënë me gjithë dël aksa Për dba i badet gjithë jetën Dëmë thënë për qenë shërbim të Allahut Edhe ju kalu të Allahut Se une të kam premtu Këtë që e kam bark Fete këtbel minni Pra ti pranoje prej meje In në ke në të semi ullalim Tije që dy gjonë dhe di gjithë qka Kurse më vëne ka lind Merjemen Alejhes Selam e cile është gruaja me e mirë e gjithë botës. Edhe ajo, gjithashtu, ka lindë, dhe më thënë një prej për nga mërëve të Allahut, pra, kështu shkon se zakonisht njeriu i mirë lindë në fmi të mirë, edhe e kunder ta e njajtë. Pra ndaj, dhe thëtë, njeriu mëse do të ketë fmi, ose pasardhës të mirë e të devotsëm, duhet të filojë me vetveten së pari edhe duhet ta zgjedh bashkëshortin ose bashkëshorten e mirë që ti ken fëmijët e mirë. Çështja e dytë gjithashtu është një prej hakut të fëmijëve. ë siguro që e para dhe kjo e dyta është hak i fëmijëve që lidhet përpara se të vi fëmia, do të thon hak ose boards i printuën ai fëmijëve tyra përpara se të vi fëmia. Edhe ajo as, do të thonë që të binden Allahut subhanahu wa taala, do të thonë të adhurojnë atë, edhe ndër ndër ato bind që është bindja ndaj Allahut, është në çdo gjë. Madje edhe kur burri afrohet gruas vet, duhet mos me fillu aktin pa jlut Allahut gjithashtu që të mbrojë prej sjitanit, edhe që ta mbrojë, që të mbrojë fëmitë tyre prej shejtanit, si shka thonë për nga meri sallallahu aleyhi wasallem, kush, thot, kush a thot këtë dua dhe më thonë kërti afrojët grua së ti, nëse e, Allahu i furnizon me fmi, atë fmi nuk do të prejke shejtani asë njëherë. Ajo dua është, Allahu me gjennib në shejtan, me gjennib i shejtane, amma razaktene, do thoto Allah na i largohë shejtanin, edhe largohë shejtanin prej, eh, çka na ke furnizuar ti, do të thënë për fëmijët on me të cilët do të na furnizosh. Ëh, për hakun e haku fëmijëve që e kanë bord që prindrit gjithashtu janë sunnetet që kanë të bëjnë me pritjen e fëmijës. Do thënë kur lind fëmia ka disa çështje që janë sunetin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam që shumë i sa i din, të cilat duhet e mi praktikoj. Ajo është, e, si për shembull, me ditën e shtat, me hak flokt, edhe me dhon sadaka, domthonë me peshën e flokëve, argjend. Gjithashtu mi zgjedh emër të mirë, emër me të cilin do të jetë i kënaqur Allahu subhanahu wa taala, edhe emër me të cilin do të jetë i kënaqur edhe vetë ai fëmija të jetës së tij, domthonë emër që ka kuptim të mirë çë tregon për shembull nën stream daj Allahut e kështu me radhë emër që është prej sunetit pejgamberëve, prej sunetit sahabeve e kështu me radhë, do të thonë jo emra të cilat nuk ekzistojnë në fenë Allahut, edhe emra do të thonë që janë emitim i kafirëve ose emra me kuptime negative, do të thonë ato janë kundrështim i borgjit në dajfmis. Dëmë thënë, një prej borgjëve që ka prindi në dajfmis, është që t'izgje dhe emër të bukur. Gjithashtu, prej suneteve të lindjes fmis, është edhe theria e akikës, dëmë thënë, një dele për vajzë edhe dy dele për djalë. Ato, si ka thënë për nga meri sallallahu alim sallem, El-Ghulamu mërhunun bë aqikat i hi Dëmë thëmija është sigur pëngë i aqikës së ti Dë thëtë kur të thëjrët aqika jo bëndë të khajrë për fëmijen Wallahu alam Prej, dëmë thëmë të zgjedhja e më rritë mirë Gjithashtu e kemi shënë bulla dhe pengamerin sallallahu aleyhi vësallem I cili ka thëmë në hadith që transmetohet në Sahihul Bukhari, thëtë, Vulli dhe li e lejlete ibnun, dhe më thënë, sante, pra natën e kalume, pra më kalind një djalë, se mejtu hu, ala ismi ebi Ibrahim, dhe më thënë, jalash e emrin të babës tim Ibrahimit. Dhe thëtë, të babës pengamerve Ibrahimit, a.s. Haku i thmive, dhe, Një prej hake dhe të fmive, gjithashtu, edhe haku me i rëndësishëm, edhe themelor, është edukimi i tyre edhe mësimi i tyre. Edukimi, dhe thotë, është borgji me i madhë që ja ka prindi fmijës vetë. Sepse, dhe më thënë, prindi duhet të edukoi fmijën e vetë në fe të drejtë, në ibadet të drejtë, dhe më thënë, me akidet të drejtë, me ibadet, E patet drejt që ti nënstrohet Allahut dhe që të bëhet çka ka ajo, do të thonë që ajo të jetë shpëtim për të prej zjarmit xehnemit edhe të jetë shpëtim për të që ta fitoje fitoren e, e madhe Jannatul Firdausin. Ka than Allahu ilarcum, ya ja, ayyuhalladhina amanu qu qu anfusakum wa ahlikum narum wa qudha an-nas wal hijara. Do të ju që keni besu, ruajini ruajeni vetveten edhe familje të juaja prej zjarit që lëmë djekë se i kanë gurët dhe njerëzit A lejha me laiketun gilabun qidat dhe më thënë mbro, e, roje të ati zjarit janë me laiket të ashpër dhe të vrajt laja asun Allahe ma amarahum të cilët nuk e kundrështojnë Allahun në urdrat që a je pa Allahu u e jefë alune ma juqmarun edhe e bajnë dhe të matë që urdhrohen dhe më thënë Fëmia kuptohet se është zemra e prindit, fëmia është mëlçia e prindrit, e prindit, edhe ai gjithmonë i ado të mirën fëmis. Mirpo, zakonisht prindrit për shkak të inerancës edhe të largimit prej diturisë drejt, i adojnë fëmijën e shtmirat e dunjas, edhe i adojnë rahatllkun e trupit në dunja. Domthon kujdesen për Veshjen e trupit të tyre Kujdesen për ushqimin e trupit të tyre Kurse, Allahu ka thënë Velibasut takua dhe alike khajrë Dëmë thënë, veshja e zemrës me takua Ajo është më e mirë Edhe ushqimi i shpirtit me takua Me iman edhe me diturit fes është më e mirë Dëmë thënë, si ka mundësi që me adashti të mirën fëmijes të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të se vepra taj që i ban, adotatsojnë në gjënet apo në gjëhenem. Dëmë thënë duesh, mu mundu edhe mu përpjek që fëmija jotë dëbaj e vepra të cila adotatsojnë në gjënet që të ketë lumë të ri të përhershme. E, ka thënë për nga meri sallallahu aleyhi wa sallem në hadith, kullukum ra'in dhe kullukum mes ullun anë ra'in jeti hi, dëmë thënë të gjithë ju jeni që banë, dëmë thënë jeni Përgjegjë, edhe se si cili për jush është përgjegjës për kope në ti. Dëmë thëmë, se si cili ka një kope? Dëmë thëmë, ka e, një grupë që duhet të i ruaj edhe të kujteset për ta, edhe se si cili do të përgjegjët për atë kope? Dëmë thëmë, do të japë përgjegjësi, se si e ka ruaj të gruan, se si e ka udhëzu, si i ka udhëzu fmit, si i ka eduku e kështu më radhë. Dhe thotë për nga meri sallallahu al والرجل راع في اهله ومسؤول عن رعيته، دم ثان burri është çoban i familjes së tij dhe është i, dhe do të përgjigjet për kopën e tij. Do të thon këtë përgjegjësi duhet me heq prej qafës duke ia dhën hakun të gjithatyre të cilët i ke në përgjegjësi. Njeriu nuk mundet të muko në kënaçur dhe më thonë që vetën të përmirësojë edhe e, në këtë dunja sa është prindi nuk mundet me, me mendu që për vete të shikojë të shkojë në gjenet kurse fmitë të ti të shkojë në gjenem dhe më thonë tjetër është gjendja më në khiret ku askus nuk interesohet për askan tjetër mirë për dunja prindi duhet të interesohet që fmija e ti tjetë në gjenet edhe tjetë bashkë me ta për gjithmon nuk mundet e, një prind tjetë i rahatum, dëmë thënë, nga shikimi dunjas, nuk mundet prindit jetë i rahatum në gjennet, kurse fëmija e ti mund t'jegë në zjarin e gjëhenemit. Allahu ka të regu se me dhuntit e ti i ebë shumë të mira edhe në khiret njerëzve, si që ka thënë, inë lëmuttekine fi, gj fi gjennatin u anëim, dëmë thënë, të devotshmit janë në gjennete dhe knatsi. Fa kihine bima atahum rabbuhum, wa wakahum rabbuhum a dhebel gjehim, edhe aty knaqen me atë që u akadhan zoti tyre, edhe që zoti tyre i kam brojt prej dënimit gjehenemit. Kullu u është rabu hëni em bima kuntum të amelun, edhe ju thuet atyre hani dhe pini e, të rahatëshëm, dhe më thonë për shkak të veprave që i keni punu, mutë të ki inë ala sururim mësë fufë, aty janë të mbështetur në koltuqe, e, dëmë thënë të pregatitura, u e zëvëve gjhna hun bi hurin in, edhe aty i martojmë me hurit e gjenetit. Pasta i thotë Allahu, prakto janë knetsit për njerëzit që janë të devotshëm. Mirë po nëse ata të devotshmit, gjithashtu e kanë edukua edhe familje në tyre, edhe fmit e tyre, edhe kanë qenë fmit e tyre në iman, si duhet edhe në takua, thotë, vëllëdhine e menu, what tabatuhum dhurriyatuhum bi imanin alhaqna bihim dhurriyatuhum domthan edhe ata që kanë besu dhe gjithashtu edhe pasardhitë e tyre i kanë i kanë ndjek në besim në iman aty atyrve u abaskojm pasardhitët e tyre wama alatnahum min amalim hin shay domthan edhe nuk u humbim ose nuk u mangsojm asnjë vepër që e kanë bën kullumriin bima kasadrahin domthan secili njerëj Përgjigjet ose shpërblehet dëmë thënë për atë që e ka bërë Dë thëtë Allahu i bashkon të gjithë ata të familjes që janë besimtar duke mos ja mangësu as njarit Vëma elëtna hum min amelihim min shëj dëmë thënë askujt as nuk ja mangëson punën dhe më thënë i jetë dhënti Allahu disave që kanë punë matë vogla që të bashkohen me ata që kanë punë të matë mëdha duke mos jam angësu atyre veprat e tyre pasta i thët Allahu wa emdedna hum bifaki hetin wa lahmim mimma jeshtehun edhe ju japim atyre e, pem edhe mish që ata dëshirojnë e kështu me radhë dhe më thënë kënesite gjënëjtit tani se cili prind duhet mendoj a i dëshiron këtë knaci për fmine vetë. Dëmë thënë, nëse i ka ndorë, sigurisë se ndunja nuk do t'i kishtë e kursi asnja në nënfi këtyne, atëherë duhet të mundohet gjithjetën e ti t'luftoj që fmia i vetë t'i arrij knacit e Allahut. Nëse i edukon fmitë si duhet, gjithashtu njeri u do të përfitoj për deri sa nështi gjallë, për po edhe pas vdekjes e ti, si që ka thanë, Për nga meri sallallahu aleyhi wasallem, i dhamate bnu Adem, i nkata ameluhu illa min thelath. Dhe më thënë, kur të vdes, biri Ademit, i ndërpritën të gjitha veprat, përvecë se në tri raste, sada ka të një gjarje, dhe më thënë, një sada ka një limos që është e vazhdueshme, e u ilmin ju në të fe u bih, ose një dituri që e kalon për e të cilës përfitojnë, përfitojnë të tjerët, edhe, dëmë thënë, ju në të fejë u bihi mi mbaqdihi, dëmë thënë, përfitojnë edhe mas vdekje së ti, e u veledin salihin jedë u lehu, ose nëse kalon fëmi të devotëshëm i cili bandua për ta. Dëmë thënë, edhe kjo e, ka mundësi që këto dytë parat, dëmë thënë, sadakaja e rjedhshme ose e vazhdueshme, ka pak njëres që mund të arrinë, dëmë thënë, të cilve Allahu ju ka dhenë pasuri. Edhe dit Domthon të lihet që njerëzit përfitojnë prej asaj diturie edhe pas vdekjes së tij. Gjithashtu pak janë ata njerëz, të cilët kanë kanë fituar kan fitu dituri të mëdha, edhe kanë lënë diturinë e tyre dhe ne përfitojmë edhe pas vdekjes së tyre. Mirpo me lanë fëmijë të devotshëm, fëmijë të edukum, fëmijë të përulur ndaj Allahut subhanahu teala, i cili i lutet Allahut gjithmonë, edhe nuk i harron pritë vetëm dua. Kjo është e mundshme pëthujse përse cilin njeri Pëthujse përse cilin musliman Dëmë thënë është Allahu ja ka mundsu Që të alaj e një fmi të devotëshëm I cili do të lutet për ta Edhe ati do t'i vin vepra Si qka në hadithet tjera Që njeri u kur do t'dale për logarit e Allahu Do të shohë e vepra që as njëherë nuk i ka vepru Edhe do të thoje O zotim piku janë këto Allahu do t'i thot, këta janë prej veprave ose prej lutjes së fëmijëve tu. Donë të them, siç tham, siç e ka obligim prindi, dhe kjo është një prej obligimeve gjithashtu që duhet të përmendet, ëh, çta ushtej fëmin edhe ta vesh, donmë than e ka obligim që ta tja ushej, donmë than trupin, të kujdeset për shëndetin e tij për ushimin e tij, për pijen, për veshjen, për e, vendbanimin e këtu më radh, ato janë obligime të prindit që duhet me i kryj. Mirpo këto, për këto, do të thonë ka radh prind ka që nuk kujdesen për këto aspekte. Kurse për aspektin e ushqimit të shpirtit, edhe ushimit të zemrës, veshjes së tij me takva, do të thonë radh ka njerëz që e kanë kuptuar nësin e saj, prandaj do të thon duhet gjithmonë me përkujtu vetveten, edhe gjithmonë, do të thon më mu mundu në atë drejtim. Siçë do të thon gjëja më e ja rëndësishme me të cilën ja ushqen shpirtin fëmijës, gjëja më e rëndësishme për të cilën duhesh më eduko fëmin është që ta di tauhidin, do të thon ta di se duhet më adhuru vetëm Allahun subhanahu ve teala pra ta kuptoje hakun që e ka kryu e si i ti, që obligim dajti dëmë thënë që është obligim i ti për kryu e si në vetë. Ajo është që ta adhuroje vetë matë edhe të mos i shëqyroje në adhurim asë gjë. Edhe kjo ka qenë edukata të cilën ja kanë dhonë njerëzit e devotëshëm edhe pengamert, edhe njerëzit e mirë dëmë thënë që ju a kanë dhonë fmive dvetë, pra nda e allohu e ka përmendë, edhe edukimin e Luqmanit për djalin e vet, siç thot Allahu wa idh qala luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya, hu, ya bunayya la tusrik billah, do të thon kur Luqmani i tha birit të tij duke këshilluar atë, i tha o biri im mos i bën shirku Allahut inna shirka la dhulmun adhim, sepse shirku është padrejtia më e madhe. Do të thon kjo është udhëzimi i parë edukata e parë që ja ka dhëmë dukman el-hakimi, dhe thët djallit të vetë. Kuptohet, dhe më thënë se njeri ju duhet të ja të kujdeset për akide në fmiz vetë, të ja për akide të drejt se lefije. Dhe më thënë, mos të lejojë që besimi i fmiz vetë përzihet me e, devimet lojlojshme, me sekte të lojlojshme. Dhe më thënë, mos lejojë që rëndikojë në akide në ti asë një bidatëgji pa po, as më pak, mos lejoje, do të thonë që në akiden e tij të ndikojnë qafirat me mjetet e informimit, me ato lloj-lloj metodat që ai kanë për devijimin e fëmijëve, me lojra, me televizion, me këto më radh, do thotë po të kujdeset që fëmia i vet të ketë akide të drejt selefije. Mos lejoj që akiden të mësoj rruga ose të mësoj shkolla. Do thotë fëmia ë Hërë në parti hap i hapit sud, i shpëndit evet. Edhe çdo her kur ka nevojë, drejtohet te printevet. Edhe, do të thon për çështjet e dynjas, nuk do të më leju as një prind fëmin e vet të mësoje se njeriu e ka përardhen prej majmunit. Do thon edhe të mësoje se njeriu përpara disa vjetëve do të thon ka qen majmun. Pë duhet do të thon të mësoje akiden e drejt, të mësoje prej qasteve të para, kur, kur djetë flasaj, ti mësoje kush është zoti jotë, kush është pengameri jotë, cila është feja jote, ti mësoje ato që është jeshka i kuptonë fëmija, edhe gjithmonë me rritjen, sa ma shumë që të rritet, dëmë thënë, <coughs> aq ma shumë kuptonë edhe mësënë. Sufjanë e theuri, rahimë e holla, besoj se shumica e keni dëgjuë, është prej dietarve më të mëdhej, domethënë selefit prej dietarve më të mëdhtë e hadithit, është sikur ata katër imamët e madhheve ndoshta edhe më i madh prej disa prej tyre, mirë po nuk ka nuk është përhap deturia e atij që të bëhet një madhheb i caktuar, sikur çka ndodh me ata të tjerë, po është domethënë prej dietarve më të mëdhej. Ai dëmë thënë shembul për edukimin edhe përparimin e ti ashtë nana e ti e cila e, i ka vdekë burri dëmë thënë edhe të ka qenë në gjendjet vështir mirë po kur Sufjan e Sufjane Theuri Rahimehullah ka rritë një një mojsh dëmë thënë të kuptimit edhe të mundësis për memësu nana vetë i ka thënë shko edhe kërko dituri se unë do të mbajti do të furnizojti me këtë gjilpan do të më than ajo ka punu në qepje të robave edhe i ka than ti vëtë shko mësa kurse une do të kujdesen për riskun tanë edhe për mirëmbajtjen tanë dhe edhe i ka than gjithashtu ka vazhdu me edukim për kërkimin e dëturis edhe i ka than zdoherë kur ti mësoj dhe të hadithë shikoj e vetë vetën do të më than a i e në gjendje për me mësu hala do të thët e ka mësu edhe mënyrën se si me mësu hadithin edhe si me mësu diturin. Edhe për atë shkak, dë thëtë Sufjan e Thori është do një prej imamave të umetit. Gjithashtu edhe imam El Auza'i, Rahimehullah, i cili ka lindë në Palestinë, baba i ka vdek, edhe nana ti, dë më thënë, akone shqetsume për situatën e fmiz vetë, sepse në Palestin ka pas trazira si duket në atëko, edhe ka shku në Sham, ka shku në qytetin Beirut, ku ka pas edhe djetar, edhe i ka, e ka uvzu që të ashtu që të kërkuet diturit shëriatit. Edhe ajo së bë prej djetarve të mdhej, mirë po, ajo ka qenë shembul për moral edhe për sildje, sa që edhe e, ata mbretrit edhe princat, dhe halifet, kanë dëshiru t'ju bahen fmite vetë sikur e uza'i, mirë po nuk kanë mund me mërijat. Edhe kanë pyt e uza'in, si arrit e kitë moral ka qëtë lartë, ka thanë se nana jemi më ka udhëzu, që kur t'asho khajrin t'i afrohem, edhe kur t'asho khajrin t'i largohem. Dëmë thonë, është njajtë sikur ka thanë për nga meri sallallahu a njën sellim në hadith, e, Allahume erin e l'hakka hakkën, kur zgjnat ndëbaja, halland na mund të tashojm eh, hakun si hak, edhe na mund të tashojm atë dhe na mund të tashojm eh, devijimin si devijim, edhe na mund të tashojm të largohemi prej tij. Përndryshe, secili fëmijë lind i pastër. Domethënë nuk është i njollosur me akide të lloj-llojshme as me morale të këqija. Fëmia domethënë kur lind është i pasër, si ka thanë për nga meri sallallahu aleyhi vë sellem, kullu me u ludin ju le du alel fitra, dhe thëtë se si cili fmi lindë me natyrë të pasër, dhe më thanë lindë pa shirkë, pa rena, pa mashtrime, pa dhe më thanë mendime për, për dba dalavera e kështu me radhë, fmija është i pasër. Pastaj, ndikohet prej prindve verb, të verbë në radhë të parë, ose në qofë se prinde vetë nuk e udhëzojnë si duhet, dhe më thëmë do të ndikohet prej rrugës edhe prej të tjerve. Dhe, dhe të ka thënë, fe, fe e bëwahu ju heu idanihi, e u ju nasiranihi, e u ju me gjisenih. Dhe më thëmë, prindrit e vetë e bajnë jahudi, ose kryshtër, ose me gjusi, ose të tjera. Prej edukatës mive, ashtë dhe më thëmë, si, Kjo e para që të edukohet në të uhit edhe në akidet drejt Dëmë thënë të edukohet në dashuri ndaj pengamerit, ndaj pengamerve ndaj sahabeve, ndaj njerëzve të mirë Të edukohet që të soqërohet me njerëzit mirë gjithashtu Edhe mos soqërohet me ata që janë shkak për devimin e ti Pastaj të urdhrohet gradualisht për zbatimin e regullave të islamit, si që ka thonë për nga meri sallallahu aleyhi wa sallem, muru e ulad e kumbis salati lisebë, dhe më thënë, urdhrojni fmite juaj që ta falin namazin kur janë 7 vjetë, u atë dribu hum aleyha li asher, edhe rejni nëse nuk falen në moshën 10 vjetësare, u e ferriku pejne hum film e dagji, edhe ndani më shtratë, dhe të të të moshën 10 vjetësare. Kjo është, dhe më thënë, urdhri për namazë, ka urdhër më i madh prej urdhrave e, që praktikohen do të thotë edhe Allahu gjithashtu në Kur'an ka urdhëruar që njerëzit ta urdhrojnë familjen si ka thënë umur ehleke bisalati wastbir aleha do të thotë urdhrojë familjen tënde që ta falin namazin edhe bëhu i durueshëm në këtë lanas aluke rizqa do të thotë nuk kërkojmë prej ty rizik nuk kërkon Allahu që Ta furnizojmë, nëhnu në rëzukuk për tërkund razi Allahu në furnizonë në, wal aqibet u lit takua, kurse përfundimi i mirë është <coughs> për ata që kanë takua. Prandaj Luqmani, gjithashtu kër e ka këshilu birin e vetë, pasi i ka thonë mësibën shirkë Allahut, i ka thonë, ja, buneje, o djali im, ose o biri im, eqimis salat e waqmur bil marrufi wan hanil munker, falë namazin, urdhropër të mira, ndalopër e të këqijave, wasbir alama e sabëk, edhe bandurim për sprovat që të vin, inë në dhalike min azmi l'umur, dhe më thënë, këto janë qështje të se veprat më madhështore, wala të sajrë këtë dhe kelin nasi, wala të më shifil ardhi maraha, edhe mosë vrejnë të ftyrën, dhe më thënë, mosëm rëllë, për para njerëzve, pra mos u bëjmë si e li e të vrajtë, edhe mos hecë me mendje madhësi në përtok, inë Allahe la ju hibbu kulle me më khtalin fekur, dhe më thënë Allahu nuk i do ata që janë mendje më dhenj edhe që imburen, waksit fi më shikë, dhe më thënë edhe hecë me, me modesti, dhe më thënë me satar, wakë dhut minë sotik, edhe u le zarim, kër fletë, in anker al aswat la صوت الحميل do të thon sepse zari majike që zari gomarit do të thon nëse e bën zanin si zarin e gomarit do të këto janë prej sjellave dhe edukimeve që ja ka dhënë Luqman al Hakim do të thon djalit të tij pra me paruljen e Allahut së pari me tauhid pastaj me namaz me vepra të mira e këtu me rab e ka mësu edhe për morale të mira për sjellje me njerëzit e kështu me radhë dhe më thonë që të bahet prej, prej njerëzve të devatshëm gjithashtu e dhe një edukat që është e, e veçant dhe shumë rëndësishme për vajzat ashtë që mi mësu për hijab mi mësu të mbulohen në mosh të vogël dhe më thonë që të edukohen me atë mbules edhe të rritën dhe më thonë me me përulljen dhe Allahut me turp Dhe më thënë të kenë cilësin e turpit, cilësin e modestisë, cilësin e përuljes dhe më thënë dajzotit të tyre në ratë të parë Pëngameri sallallahu aleyhi wa sallam ka thënë ja, Allahu sbuhanem oteala i ka thënë pëngameri të ti sallallahu aleyhi wa sallam Ja e juhën nebiju kulli e zwajike wa benatike wa nisa il mu'minin Dhe më thënë o pëngamer, thuj grave të uaja vajzave tueja dhe gravet besimtarve judnine alejhin në minxelab i bihin dhe më thonë që ti ulin ose ti veshhin si me thonë e, gjilbabet e tyne dhe më thonë e, fjala gjilbab ashtë përafërsishtë sigur që ka i thonë të ne mantil dhe të të ajo është e, një veshje që e mbulon gruan nga koka dheri të kambët dhe më thonë ajo është që ka ka urdhru Allahu subhanahu wa ta'ala që besimtarët edhe gratë e besimtarëve dhe bijat e besimtarëve të vishen me veshje që i dalon si ka than Allahu dhalike edna e nju rrafne felaj u dhejn dhe më thonë sepse kjo është shka ku mej mirë që ata të njihen të dihen se janë besimtarë të dihen se janë të devoqme të dihen se ata janë të përullura ndaj Allahut edhe mos shqetsohen atëherë nuk i shqetsonë Askush, wa kjanë Allahu gafur arrahime, se edhe Allahu është falës dhe i mëshirëshëm. Dëmë thënë, kjo është edukata që duhet në me ambjellë vajzave tona edhe mirujt prej shkatrimeve të armitjëve tanë. Se armitjë tanë duhen që gratë e muslimanve thënë të kenë liri të grave. Pa ta, në realitet nuk duhen liri për gratë, po duan liri të tyre që më ndikutë grat si, si si si dun ata edhe çmë i përdor grat ashtu si u pëlqen atyve jo për më i liru grat sepse liria e vërtet është për atë që i bëhet rob i vërtet Allahut subhanahu wa taala do të thënë njeriu është i krijuar si rob edhe nuk mund të të lu mu i liru prej robërisë do të thënë ose do të jetë rob i Zotit vet Ose do tjetë rob i dikuj tjetër Si ka thonë për një më meri sallallahu a lëve sallem Ta i se abdu të dinar Rekum salam Të më thonë i malkuar qoftë rob i dinarit Ta i se abdu të dirhem I malkuar qoftë rob i dirhemit Ta i se abdull khamisa Të më thonë i malkuar qoftë rob i teshave të shtrejnëta Domthon patjetër njeriu ëst rob i diçkaje, ose do të jetë rob i epseve të veta, ose do të jetë rob i dunjas, ose do të jetë rob i emitimit, domthonjë çafirave ose të mëkatarëve, pra njeriu ëst rob. I vetmi që lirohet nga çdo robri ëst ai i cili baha të rob Allahut subhanahu wa taala. Ë domthon armiqt e muslimanëve kanë xhelozi për muslimant sepse ata janë njerëzit me të vërtet të lirë sepse ata janë nënështru vetëm zotit të tyre edhe nuk i nënështrojnë as kujt tjetër. Ata duan që muslimant në realitet lirohen prej robris ndaj kryuesit edhe të bëhen në robër të tyre, të bëhen në robë të kryesa edhe të bëhen në robë të kufarve. Prej edukimit që duhet të jepet fëmijes është gjithashtu e që fmija dëmë thënë të dukohet të fitoje pasurin me halal dëmë thënë të dukohet që të punoje me halal edhe të fitoje pasurin me halal po gjithashtu edhe të hargjojat në halal si qëton djeta burimet e rizkut janë tri lojesh ose bujqësi ose prodhim ose trekti dëmë thënë njëna piktyne është ajo në të cilën punojnë njerëzit për mefitu riskun e tyre. Prandaj fëmijës gjithashtu prej borxhit të prindit ndaj fëmijës është, do të them prej borxhit që e ka prindi ndaj fëmijës vet, është që t'i japë një një zanat, do të them prej këtyne tre aspekteve me të cilat do ta fitojë riskun me halal, edhe gjithmonë ta edukojë që të punojë vetëm me halal, të mos e mashtrojë askand të mosë si vje dhe askujt të mosë përdore metoda të haramit përfitimin e rizkut e kështu me radhë sepse ka thonë për nga meri sallallahu a.sallam inë allaha eba aleje enjët khil e lë gjennete enjët khil e lë gjennete lahme në bete minë suht dhe të tëtë allahu ka refuzu që të hyje në gjennet një mish që është formu me haram fënënëru eula bihi, sepse ajë është më meritor për gjëhenemin. Dëmë thënë, ajë mishë që është formu me, me ushqim haram, ajë është më meritor për gjëhenemin dhe është larkë prej gjëhenetit. Pra ndaj edhe një prej obligimeve ndajfmive, që janë në gëthë të parë, ajo është obligim ndajve të vetës edhe ndajallahu të fanë e ota ala, që njeriu mos të ushqeje familjen e vetë me haram. Dëmë thënë çka i jep fëmijëve të tan në mënyrë që ata, domthon, të formatohen me halal dhe të edukohen me halal gjithmonë. Kurse rreziku e ka siguruar Allahu subhanahu wa taala. Domthon këto janë sebepe që duhet ti në të cilat duhet udhëzohen fëmijët, përndryshe rreziku është në dorë të Allahut subhanahu wa taala, siç ka treguar për shembë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith se një njeri kur ka qen duke hec ka dëgju një za në, në vranësira, në re, ka dëgju duke i than shko ujit e kopshtin e filanit. Edhe atëherë ka, ka fillu me rashi, edhe shiu është në bledh në një vend në tokë, dhe ka fillu me rjedh. Edhe kënjë rju ka, e ka përcjel ujin dheri ku përshkon, edhe ka pa ujin duke hi me një kopsht, dhe ati një njërë duke drejtu ujin, dhe më thënë, për ta ujit, për ta vadit kopshtin e ti. Edhe këj i ka thënë, e, si e ke emrin ti, a i ka të regu, unë jam filanit, dhe më thënë emrin që e ka të gjuhu të rejtë. Edhe i ka thënë, pëse po pëyt, ka thënë sepse të gjova, një za që ju thareve, shko ujitën i kopshtin e filanit. Edhe i ka thënë, të sigurisht e ke miritu me diska të këtë çita uh, ka dhënë Allahu. Edhe ai ka thënë, unë zër kur i mbledh frytet e këtij kopsit, i ndajm tri pjesë, një pjesë e jap për hir të Allahut, një pjesë e kthej prapë në kopës, domethën për ta mbjell, për ta kultivuar prapë, kurse një pjesë e mbaj për ta ushqyr vetën dhe familjen. Do thot, kjo është garancia prej Allahut subhanahu wa taala. Sebebet Allahu e uh, ka e ka lan dhe i ka shpërndarë në tokë që njerëzit t'i bëjnë, kurse rizkun e ka siguru a i vetë subhanahu wa ta'ala. Edhe pastaj, rizku nuk është diçka, du më thana, që është katron njerëjun nëse ka munges të rizkut, ose, ose nëse ka shumë rizk, du më thana, jo është përgjithsi maj madhe, se buhurera radhi Allahu anhu, du më thanë, transmitu e si maj madhe i hadithit, të cilit edhe sahabet i kanë thonë ose e kanë pyt prej tabiinve pse ti ka që shumë hadithet transmetonë, sepse askus prej sahabe nuk ka transmetu ma shumë se e buhurera, edhe i kanë thonë pse ti ka që shumë ka thonë sepse vlezrit e mi muhaqir ose vlezrit e mi nësar ka thonë janë angazhu me kopshtet e tyne, me fushën e tyre vlezrit e mi muhaqir janë angazhu me tregjet kurse unë jam angazhu me pengamerin sallallahu ane sëllem, dhe e kam pësëqiru pengamerin sallallahu ane sëllem, me barkë të uritur. Të më thënë, nuk është angazu me kërkimin e dunjas, për është angazu me kërkimin e dituris. Edhe prandaj, është ba për e atyne që më shumë t'i kanë transmitu hadithë, edhe prandaj, a i përmendet më shumë gjatë përmendjes se hadithëve dhe gjithmonë për të thuhet radhjallahu anhu. Mënyra ma e mirë për t'i edukuf ashtë me shembull personal. Dëmë thonë, mi udhonë shembull fmive. Se fmija, si që thash, e, mas pari, kuri hapësit, njëtën e ti, dëmë thonë, për hertë par, ishe prindit e vetë. Zdo më njësë, kuri hapësit, a ishe prindit e vetë. Edhe për paraset i mbillësit, prap ishe prindit e vetë. Edhe nuk ka askush që e merë për shembull dikanë ma shumë se sa prindin e vetë, sidomos në fëmiri. Pra ndaj, prindit duhet the hap esambull aty për për për praktikimin e fesë, për zbatimin e urdhërave të Allahut. Vetprindi duhet të jep të jetë shembull për faljen e namazit, për ibadete të tjera, të jetë shembull për vepra të mira, për dhënjet sadakave, të jetë shembull për kujdes në halal, dhe më stalejoje asë një rizk haran me hi në punën e ti sepse zakonisht fëmija edhe e shëqiron babën e vetë, dhe më thënë në punën e ti, pa marë parasysha punon aji në bujqësi apo punon prodhim diçkaje apo punon trekti dhe më thënë dyqan ose në pazar fëmija e shëqiron prindin e vetë edhe e shë punën e ti edhe mësohët prej ti dhe më thënë e, Mënyra më e mirë për terbije, për edukim është shembulli i mirë, do të thonë që prindi më dhon shembull të mirë. Të ato metod ose mënyrë që ndikon në edukimin, edukimin e fëmijëve është që të jetë i vendosur edhe i vazhdueshëm. Do të thonë duhet meqen prindi i vendosur në edukimin e fëmijës, mos më lëshu pein. Jo, do të thonë një herë më thon kur semum namaz sabah me sku nje her me thirr nese nuk dëgjon me i dhimbt se haq se fëmi i duhet me flet nese prindi i dhimbet me me vërtet fëmia duhet i dhimbet çajmës digjet në zarrin e xehnemit prandaj nese jado të mirën fëmijës duhet me qenë vendosur dhe i vazhdueshëm në edukimin e tij kurse siç tham suksesi vjen vetëm prej Allahut subhanehue teala një hak tjetër i fëmijës Haqoi pest që e përmendim këtu, as drejtësia edhe mos e, bërja e padrejtisë, do të thonë në e, kuptohet në dhënje ose në dhurata, do të thonë ndaj fëmijëve. Ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem hadith sahih, "Ittaqullaha wa'dil wa'dilu baina auladikum", do të thonë frikohuni i Allahut edhe bëhuni të drejtë mes fëmijëve tuaj. Do të thonë nuk lejohet mi dhon përparësi dikujt për fëmijëve Në rizk, në ushqim, në veshje, në veshbathje, dhe më thonë, ose në kushtet të tjera, po gjithashtu edhe nuk dohet mi dalu fmit në sjelje, që dikan me përqafu e dikan me amshu në shpud, dhe më thonë, po dohet mi pas me ba drejtësi mes fmive, sepse pa drejtësia, dhe më thonë, pa tjetër se të kthehet e, me rezultat të keqë, dhe më thonë, nëse... E pam padrejtësi dikujt e largon prej vetes, nëse ati që të bën mirë e ti i duron, do të thënë i jep më shumë, e ati që nuk silda të mirë me ty nuk i jep, atëherë do thotë edhe kjo është padrejtësi. Sepse ai që të bën të mirë e ka obligim, siç e sqarova, sepse fëmia as ti obligohem që të kujdeset për prindin e vet. Edhe ai që të bën mirë, nëse ti e shpërblejnat kurse atje rinë dënon, A të ratë tjetrin e largonë edhe ma shumë Kurse ketë që të bën mirë Mundësh me, me ashti vetën qefë Si është, si ka thënë Për nga meri sërë Allah Se vetë pëlqimi i have e prate mira Dëmë thënë edhe ati i bëndam Edhe ati tjetrit i bëndam Pasta edhe gjendjet të ndryshojnë Ndo shta sotaj silët mirë me ty Ndo shta në esërë ndryshojnë Edhe do të kështë nevoj për tjetrin Pa marë parasyshë drejt, pa drejtësia Do të thonë është haram i madh si ka thën Peygamberi, si ka thën Allahu subhanahu wa taala, do të thonë hadith kutsi, që ka thën ja ibadi in haramtu dhulme ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman, do të thotë orët e miun e kanë bërë padrejtin të ndaluar për vetvete dhe e kanë bërë të ndaluar mes jush. Ëh prej padrejtis që është ndaluar është gjithashtu edhe mi urrej vajzat edhe mi dash dëm. Sepse ata të gjithë janë dhurat për Allahut subhanahu wa ta'ala, edhe për të gjithë duhet me falenderu Allahun. Madje, në edukimin e vajzave ka është përblim matë madhë sesar në edukimin edhe kujdesin për djemët, si ka thonë për nga meri sallallahu alaihu wa sallam, me një pëtulli e bëshej i minhë hadhi hilbenad, dhëmë thënë, kush spravohet me vajza, dhëmë thënë, kush kanë spravohet Allahut që jebë vajza, fe rabbahunë, të rëbjet e hunë vë të ndibe hunë, dhe më thënë edhe kujdeset për to, kujdeset për ato vajza, edhe i edukon mirë, illa kun në lehun në sitërën e u hijabën minë në nërë, dhe më thënë qëpëse, dikus ka vajza, edhe kujdeset për to, dhe kujdeset mënyrën matë mirë, dhe i edukon ato në mënyrën matë mirë, atëherë ato bëhenë, mbrojtje prej zjarrit të xhehenemit. Edhe në hadith tjetër ka thënë se kush ka tri vajza ose dy vajza, ato janë mbrojtje për ta prej dënimit të varrit. Gjithashtu edhe në hadith tjetër thotë se janë shkak për të hyrë në xhennet. Prandaj nuk lejohet me bë dallim me styrë. Edhe pejgamberi sallallahu alejhi vesellem e ka çërtu i ka qertu, than, do të thënë rand ata që kanë babë adresime të fëmijëve. Kurse urrëtia e vajzave është traditë e xhahilitetit, tradit do të thënë traditë mushrikëve edhe e mosbesimtarëve, siç ka treguar Allahu subhanahu teala që thotë: "Wa idha busshira ahaduhum bil untha, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim." Do të thënë kur kur ju sot thon dikujt se i ka lind vajz, fytyra tij zgja e zezë, dëmë thënë është nëzij prej, prej dertit madhë që i ka ndodhë dëmë thënë aja është tradit të cilin Allahu dëmë thënë e përmend përqërtim, dëmë thënë se aja ka qenë tradit e mushrikve dhe nuk duhet tjetë tradit e besimtarve drecësia dëmë thënë është e, nevojshme si që ka thënë në penga meri sallallahu a.sallem në hadith e, nërman i bën Beshirit, ose Allahu Alem e, I ka thënë E të hibbojnë je kunu fil birri se va Dëmë thënë, a do ti që fmite tu Të silën njajt në dajteje Me mirësi, dëmë thënë asë një një mosilët keq A i ka thënë po A tëre ka thënë se Dëmë thënë nëse pra kuptimi është Se në që fse ti do fmite tu Të silën mirë me ty njajt të gjith Edhe ti duhet të silësh mirë me të gjith Ata Prej haku të fmijes është gj dhe thët, sepse prindi është ma me përvoj edhe me më shumë dituri, pra ndaj duhet me udhëzuf min e vetë për martes që ta zgje dhe bashkëshortin ose bashkëshortin e mirë, si ka thënë Allahu e enki hula jam aminkum e salihina min ibadikum e imaikum, pra martojni thmite juaj dhe njerëzit e mirë prej robrve tuaj dhe rëbreshave, e kështu me ravë dhe thët, obligim i prindit ose porji prindito zgjithashtu që ta martoje fëminë vet, por nuk është nuk nuk kryej ato obligimi i ti tij me martesë edhe kur të ndahet fëmiave mbaron. Donë të thonë po edhe më së asaj duhet me vazhdu prindi që me me këshillu fëminë vet, me udhëzu nëse gabon, mu kujdes për ta, nëse ka nevojë. Donë të thonë ai fëmi që ka nevojë te kur u përmend te drejtësia dhe pa drejtësia, nëse dikush ka nevojë më shumë se dikush tjetër, atëherë lejohet mi i dhon, përse unë çofse dikush është i smur, edhe duhet më shumë me shpenzu për ta, ose dikush përse unë për fëmijëve është më i varfër edhe ka më shumë nevojë, atëherë lejohet mi i dhon më shumë, mirë po nuk lejohet me bë dallim, domethënë pa nevojë. Do të thot edhe pas martesis, edhe pas i që të ndajet fmija, duhet me vazhdu me edukimin e ti, me lëzimin, me kujdesin për të, sepse e, këshila ma e mirë, pra këshila është obligim për së cilin njeri, du më thon edhe me së sicil, cilit musliman, duhet mi dhe në këshil, kurse fmive edhe tyre që janë më tafërt, janë më, të, më meritor, si ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala, wa endhir ashirot e kel akrabin, du më thonë, para lëmëroje së parë familjen tande më të ta afërt. Elusim Allahun e lartësuam që të na japë sukses për çdo gjë që do ai dhe që është i gnaçur me ta, dhe elusim Allahun që të na i përmirësoje fëmijët, na na përmirësoje vetë ne, edhe të na bashkojë me fëmijët e tanë dhe pasardhësit e tanë në Jannatul Firdaus. Wallahu a'lamu wa sallallahu a'ala abdhihi wa rasulihī nabiyyinā Muhammad.